За Плочи. Ще отидем за Плочи. Ще покрием и постелем каменната хижа. Ще я окрасим отпред. Ще и турим стъпала. Тя служи не само нам. През есента, зимата и пролетта тя служи на всички туристи. Нека умореният турист да има къде да се приюти. Нека той да почувства Любящата ръка, която е изградила хижата. Днес отиваме за плочи. Колко сме радостни! Ще видим пак шестото езеро, сърцето. Ще видим пак заледените му брегове и плаващите снежни маси по него. Те са дар. Плочите са там. Дар, който то ще ни даде, то обича да дарява всички, които отиват при него. Днес отиваме до сърцето и даровете, които то ще ни даде, са за всички. За всички пътници, които минават по тия места. Един вечен пътник минава по великия друм на живота. Облегчи пътя му с даровете, които щедро получаваш от мировото сърце.